Його війська надійно розмістилися в гирлі ріки Альми. Його генерали справу свою знають ні в року, навіть як зустрів вранці розчервонілого і неприродно рвучкого та метушливого генерала Киріякова, що таки встиг з досвідку досить пристойно вже похмелитися, то навіть і не подав виду. Меншиков лишень час від часу оком кидав на пагорби позаду російських позицій. Князь Олександр Сергійович ні трішки не сумнівався в успіховій бою, тож запросив світських дам помилуватися видовищем, пообіцявши їм показове побиття англійців із французами та ганебну їх утечу. На тих пагорбах віддалік одні дами, вдягнуті амазонками, гарцювали на вишколених конях. Інші ж, зручно вмостившись в ландо, зонтиками нетерпляче похитували. Врешті з боку французького табору лунку озвалися барабани і звуки сурми, покликали до прапорів. «До зброї!» По лівому флангові російських позицій вдарили з моря гармати із союзницьких кораблів. Десант англійського і французького війська, що безперешкодно висадився на кримську землю, тепер розвивав свій наступ. Бій, як не очікував меншиков, несподівано затягнувся, ворогуючи сторони, сходилися в рукопашну, серед сум'яття людського та кінського рвалися ядра і шматували живі тіла, дико іржали нажахані коні, яким у тому кривавому місцеві гуркоті та смородові пороховому ще важче було щось втямити, аніж озлобленим і з розчервонілими від ненависті та тваринної люті людям в мундирах. Сім годин з незначними перервами йшов бій за міст через річку Альму. Французи, поляки, українці, татари французького іноземного легіону рубали шаблями й кололи багнетами таких же поляків-українців-татар з російського полку. Піхотинці-французькі зі своїх нарізних штуцерів, як зайців, розстрілювали здалеку російських артилеристів, бо гвинтівки їх удвічі перевищували дальнобійність російських гармат, що заряджалися картеччю. Навіть мовити не доводилося про перевагу цих штуцерів над царськими гладкоствольними з крем'яним запалом рушницями. Не судилося вдягнутим в амазонки дамам, що грацювали на дорогих і гарно доглянутих конях, помилуватися цього разу панічною втечею французів з англійцями. Самі рятували душі, перелякано торохтіли колеса ландо із праглими видива, мандрівницями, що тими парасольками, різнокольорними тепер прикритися думали від осколків Так і не генерал Киряков утікав пішки, бо коня якась куля підбила Одна біда рідко ходить, тікаючи від ворожого війська, в тому поспіхові князь Олександр губить портфель з багатьма державними документами Їм ще світитиме неблизька дорога Розшарпані на клоча російські полки після розгрому під Альмою відступали тим часом у безладі. А за полками тягнулися довгі вривечки поранених. Одні йшли, спираючись на рушниці, немов на костурі, бо про ті костурі ніхто не подбав, інші не здужали зовсім вже. Повзли або навкарачки лізли, і придорожня пилюга посідала на відкриті рани. А ще інші, втрачаючи останні сили, падали і вмирали в калюжах крові. На залишеному полі бою лежало понад дві тисячі солдат. Безпорадних, проти запалення і гангрени їх мучила спрага, бо ні води, ні допомоги фельдшерської чи лікарської не дочекалися. Просякнуті потом сорочки і полишинели замінювали бинти. Свідок тої біди запише – перев'язували вони себе самі, хто як міг тримчачими і страждань руками. Вони жалісно просили помочі в тих, хто проходив мимо, не помічаючи, що і в них залишалася остання іскра життя, аби добрости до своїх і віддати Богові душу бодай у колі своїх земляків. Стогін і болісні нелюдські зойки знімалися над недавнім побоїщем, бо знали солдати, що судилося їм саме тут помирати. На дві тисячі поранених виділили для вивезення рівно десять кінних підвід. Наче чорний кіт Менщикову дорогу перебіг, чи зла ворожка наворожила, поразка змінювалася новою поразкою. Перед боєм під Інтерманом вже недалеко від Севастополя треба розгортати війська, та от біда, князь Олександр карти місцевості в Петербурзі забув. Терміново написали листа в столицю, тільки війна на пошту чекати ніяк не хоче. Діяти мають невідкладно. Генерал Даненберг вчасно виручив. Я тут знаю місцевість як власну кишеню. Розпочалася битва. Йшла вона зі змінним успіхом. Тільки пригодонька велика трапилася. Там, де на Данненберговими словами мали пагорби височити, чомусь долини розкинулися. І навпаки. В тій битві союзники знову росіян ущент розгромили. Карту місцевості з Петербурга термінова пошта доставила вже наступного дня, після поразки. З рештками війська рушає меншику в напрямку. Більш безпечному до Бахчисарая, по дорозі, проспорядившись за собою палити села, господарські будівлі, маєтки, татарські знаті, млини, фуражні запаси, які несила з собою забрати, аби ворогам те не дісталося.